Maswali ya marudio. Moja a si mnajua wale watu ni hatari. Lakini hawata kuwa na nguvu. Tena. Njia zao zote ni tazifunga. Aeleza muktadha wa dondoo hili. Alama 4. Jadili hatari zilizosababishwa na watu wanaorejelewa na msemaji. Alama moja sifuri. Msemaji ananunia kuzifunga njia za warejelewa vipi? Agama sita. Bili hakika kila mtu ni musika mkuu katika kisa cha maisha yake mwenyewe. Hivyo, ni furaha kubwa kwa musika huyo kuipa hadhira yake kitu cha kuatia moyo maishani. Afafanua muktadha wa dondoo hili. Alama 4 musika katika dondoo hili ameipa hadhira yake kitu gani cha kuatia moyo? Alama 16.3. Mwanao. Mimi mwanao mimi. Tangu siku ile ulionila kivuli, mimi si mwanao tena. Aweka dondoo hili katika muktadha wake. Alama ne. Betambua naeleze tamathali mbili za usemi zilizotumiwa katika dondoo hili. Alama ne. Eleza namna wa usika katika dondoo hili wanaendeleza maudhui ya ukengeushi. Alama 12. Ne Alifunzwa kutotumia sifa zake za kike alizokirimiwa na Muumba kustarehesha wanaume ili kujinufaisha kimaisha. Aeleza muktadha wa dondoo hili. Alama ne. Kwa kurejelea riwaya nzima, onyesha jinsi anaerejelewa katika dondoo hili alivyojikomboa kimawazo. Alama nane. Kwa kutoa mifano, onyesha jinsi baadhi ya wahusika wa kike wanavyotumia sifa za kike kujinufaisha kutokana na wanaume. Alama nane. Tano yapimeni maneno ya mbungulu. Hata kama tuna ushahidi huu Tangu panya akashinda kesi mbele ya baraza la paka. Afafanua muktadha wa dondoo hili. Alama ne. B. Panya na paka wanaorejelewa ni akina nani na pana kesi gani? Alama sita. Tonyesha jinsi akina panya walivyonyimwa haki na akina paka katika riwaya hii. Alama moja sifuri. Sita, mrima, dunia yote inajua aliyemsaliti Yesu Kristo Unajua mtu huyo alishia wapi Aeleza muktadha wa dondoo hili Alama ne. Betambua na ufanwe umuhimu wa mbinu ya muandishi inayojitokeza katika dondoo Alama mbili. Kwa kurejelea riwaya nzima onyesha jinsi ambavyo muandishi anashughulikia maudhui ya usaliti Alama 14. Saba, Lazima sasa atimize alilonuia. Hilo lilibeba hatima ya kila mtu matango. Afafanua muktadha wa dondoo hili. Alama ne. B anayerejelewa katika dondoo hili ananuia kutimiza kitu gani? Alama ne. Kwa nini hatima ya kila mtu inategemea lile alilonuia kufanya mrejelewa? Alama kumina, mbili. Nane, mangwasha, siku zote hizi ulikuwa unachezeshwa kayamba tu Aandika muktadha wa maneno haya Alama 4 Nani anamchezesha kayamba na kwa nini? Alama nane. Eleza shida anazopitia msemaji wa maneno haya Alama nane. Tisa, Tafadhali usiende huko sasa unanifananisha minaa Ha eleza muktadha wa dondoo hili. Alama ne. B eleza sababu zinazomfanya msemaji kutamka maneno hayo. Alama sita, Jadili umuhimu wa msemaji katika riwaya hii. Alama moja sifuri. Moja sifuri Hakuna heshima wala utu. Yaani kwa ufupi silika za wanyama. Afafanua muktadha wa dondoo hili. Alama ne. Bithibitisha kuwa usika wengi katika riwaya hii wamevaa za wanyama. Alama 16. moja ama kweli wavuvi wa Juya huendea bahari ya hadhi yao. Aeleza muktadha wa dondoo hili. Alama ne. Bitambua na ufanwe sitiari iliyotumiwa katika dondoo hili. Alama ne wavuvi wanaorejelewa wamesababisha maafa gani katika jamii? Alama 12. 12. Eleza namna maudhui ya tamaa na ubinafsi ilivyoshughulikiwa katika riwaya hii. Alama 20. 13. Eleza jinsi mhusika Sagilu anavyosawiriwa katika riwaya hii. Alama 20. 14. Fafanua jinsi utabaka unavyojitokeza katika riwaya hii. Alama 20. 15. Jadili jinsi mabadiliko yanavyojitokeza katika maisha ya wahusika Mashauri na Ngoswe. Alama 20. 16. Onyesha namna Lonare anavyoendeleza maudhui ya uvumilivu. Alama ishirini. Kumina saba, Fafanua jinsi mwandishi anavyotumia mbinu ya kisengere nyuma katika riwaya hii. Alama na nane, Jadili matumizi ya taharuki kama yanavyojitokeza katika riwaya hii. Alama na tisa. Fafanua sifa na umuhimu wa usika wafuatao. Alama ishirini. Asihaba. Mwamba. Fmrima. Chifu mshabaa. Ishirini Mtemi lesuliani adui wa maendeleo ya matuo. Fafanua ukweli wa kauli hii. Alama ishirini. ishirini. na moja Ibilisi wa mtuni mtu. Jadili ukweli wa usemi huu kwa kurejelea wahusika wane katika riwaya hii. Alama ishirini. 22. Cheya ni mfano wa kuku ambaye anakimbilia punje za mpunga. Fafanua ukweli wa kauli hii. Alama 20. 23. Taja nguu ambazo zinatokana na jadi na eleze jinsi zinavyovunjwa katika riwaya hii. Alama 20. 24. Huku ukitoa mifano, onyesha jinsi mwanamke anavyodunishwa katika riwaya hii. Alama 20. 25. Mrima ni kielezo cha matatizo yanayokumba ndoa ya kisasa. Jadili. Alama 20. 26. Eleza umuhimu wa mhusika Manguasha katika riwaya hii. Alama 20. 27. Mwandishi amefaulu kutumia kinaya kufanikisha dhamira yake. Jadili. Alama 20 nane, Jadili mchango wa utamaduni katika ama kuendeleza jamii au kudumaza maendeleo. Alama na tisa, Laiti wangalivuta fikira zaidi, wangalijua chanzo cha mateso yao. Aeleza muktadha wa dondoo hili. Alama 4. Eleza umuhimu wa mzungumzaji wa kauli hii katika kujenga riwaya hii. علامه 16 30 جادلي 6 6 ya يفوتayo yanavyoshughulikiwa katika riwaya Autabaka alama tano. be alama tano. chukombozi alama tano. dafiya ya kiakili alama tano.